Du lytter til det tomme magasin med Martin Nørgaard og Elias Ehlers. Velkommen til Ude i det Blå. Programmet, hvor jeg, Steffen og min medvært biolog og foredragsholder Gert Fancy, tager ud i den danske natur for at ja, vise jer alle sammen hjemme i stuerne, hvor fantastisk det egentlig er. Og hvor er det, vi er i dag, Gert? Jamen, vi er på stranden jo. Ja. Ah, oh, den friske havluft. Det lugter lidt af lort, jo. Den kan godt lugte lidt specielt, men hvad er det, der gør det, Geert? Altså, du er jo ekspert af det. Er det en våde tang, eller hvad fanden er det? Altså, jeg tror, det er en hundlort. du står og i. Det er en jo. Ah, oh, okay. Nå, ja. Yeah. Nå, men stranden stranden er jo, er jo noget om, øh, er jo om noget af det, der ligesom kendetegner dansk natur. Altså, Danmark er jo et land med en enorm kyststrækning, og derfor er strandturene og havet jo også mejslet ind i folkesjælen. Og i dag der skal vi kigge nærmere på de rige dyre- og planteliv, der er på sådan en strand her. Og Gert, du er jo lidt af en vandhund. Nej, det er ikke. Nej? Jo, altså hvis det er en spag eller en opvarmet pulanart eller sådan noget, men stranden er klam, synes jeg. Stranden er klam, synes du? Jamen, hver gang på stranden, så håber jeg et eller andet sted, at bølgene bare tager mig, og bare, bare aldrig vender tilbage. Jeg bare forsvinder ud mod Sverige måske eller noget. Okay, men jeg elsker stranden, jeg elsker sandet, og jeg elsker vandet, og i dag, der skal vi formidle alt det dejlige, der er ved at være på en dansk strandgjert. Jamen, det er også kul cool nok, men så synes jeg, at du skal gå ud i vandet, fordi du skal også skylle de der fødder for hundlort, kan se, Så se, så det er dig, der gør det, det er ikke mig. Ja, yeah, okay, okay. Jamen, jeg går, jeg går gerne ud i bølgerne. Uh, det er lidt koldt. Oh, oh, oh. Når man lige vender til det. Lige... Ja, så er det stadig koldt, ikke? Ej, så er det faktisk meget dejligt, men når, altså, nu når jeg står her midt i det kæmpe ozane, og det allerede altså, vrimler med spændende ting, så kan jeg jo se, hvad er det, hvad er det der for eksempel giver? Hvad det, der er det tang? Det er en død kat. Fy for satan! Au, au, au, au, hvad, der sker? hvad der sker nu? Au! Ja, du gik lige ind i fem brandmænd, jung. Au, for satan, det sviger! Au, hjælp af for helvede! Gjert, det brænder! Hjælp mig! Stå stille. Bare stå stille. Hvad Hva? Hva? Hva? Hva laver du? Jeg tisser på dig. Hjælper det? Ja, jeg tror, det er en skrøn, men nu gør vi det bare. Ved du Jeg vil gerne hjælp. Det tomme magasin præsenterer Petra, der er dårlig til at gå i bad. Mm <SILENCIO> mm ah, godt med mm det tømmer magasin. Hej alle sammen. Namaste og velkommen i dag. Velkommen til indre barn meditationer Heroes Journey. Vi har jo alle sammen nogle små børn inde i os, ja, nogle gange kalder de på os, og i dag, ja, der skal vi lytte til dem, vi skal, vi skal lytte til de små børn, og så skal vi finde det barn, vi alle sammen har inde i os, det barn, der gerne vil være en held, ikke en held, en held for dig i dit liv, så du kan udleve dit fulde heltepotentiale. Men, øh, men før vi gør alt det, så skal vi lige lande, lande på gulvet, lande her i rummet, så vi lukker øjnene og... Så tager vi tre af de dybe, tre dybe dejlige vejrtrækninger helt ned i mavsen, Kom sammen med mig. Åh, oh, oh. Ej, undskyld, er I startet? Er, er det herinde i meditere eller hvad? Det var bare fordi, at det var mig, der ringede tidligere. Kan man nå at være med? Det er mig, der hedder Claus. Ja. Okay. Yeah. Ah, jeg, er sådan jeg har lige lidt grus med, kan jeg mærke. Jamen, altså, du, kan... Er I startet, eller hvad? Ja, ja det er vi, og du, det kan du, du kan godt være med, men vi, vi er startet, så du må meget gerne lige være stille. Nej, og... skal man sidde på gulvet? Åh, oh, for helvede, skulle jeg have med jo. Nå, det bliver svært, der er fandme langt ned. Jeg er simpelthen så... ja ah, altså... Ah. Oh, Stiv i råben. Oh, for helvede. Ja, ja. Oh, okay, ja, så må ja. jeg prøve det. Namaste til dig også. Du skal lige prøve at være stille. Ikke? Også, så vi sidder lige og trækker vejret for lige at lande og, og, og falde til ro. Ikke? Vi prøver igen. Tre dybe vejrtrækninger. Også, også dig helt ned i Åh, oh, Det er svært at komme helt derned. Ja, okay. Wow, var det tre. Ja, ja, uh. øh, yes, øh, ja. men så lad os lige komme i gang så med, med meditation i dag. Det er som sagt Indre barn meditation og hero no. Journey. Øh, ja, det er, en, det er en rejse, hvor vi. Vi finder os selv, finder det sårbare, møder os selv. Vi finder superhelten, superhelten inde i os. Superhelt, okay. Held og lykke for Batman, jeg er Batman. Yes, yes! Jeg sagde det først, Batman. Ja, det er ikke sådan, det fungerer. Det er, um, det er ikke en kendt superheld, vi finder ah. inde i os. Det er vores egen superheld. Den del af os, øh, os selv, som er en superheld for os selv. ikke? Jamen, det er meget fint. Jeg vælger stadig Batman, fordi han er meget federe end nogen, jeg kunne finde på ind i mig. Ja, øh, jeg siger det lige igen, det handler om at finde ind til noget... det hele, har du set Batman? Mm. Bare lige inden du skyder Batman ned, han har en guns, han har en bilikers, han har en flyver, han har en motorcykel... Boooooooow! Ja. Blybbyuuu! Han boller damer, han boller sindssygt mange damer, han har fedt tøj, han er sådan en gammel mand, han bestemmer over, som bare skal gøre alt, hvad han siger, man, fuck Batman, han har svældret. Er, er så fucking ligeglad, så siger han bare, hen noget mad til mig, din gamle nar! Batman! Okay. Øh, jamen, det er også lige meget. Det må du selv om. Vi andre gør noget andet i hver gang. Ja, det må ikke krafte mig selv om, altså. Fordi jeg kan faktisk mærke, jeg kan faktisk mærke at det her, det har allerede hjulpet mig rigtig meget. Jeg havde mm. slet ikke troet, at det her det ville være så nemt. Fuck, hvor har jeg det fedt, mand? Batman bor i mig? <laughs> men det gør han ikke, og det, det er ikke det, jeg mener, klar. Du skal ikke bestemme over mig. Jeg er Batman. Jeg er vogter. De svage stemme. Poler af fotomodeller og fører af sejebiler. Dravmotorcykler! Ej, hold nu kæft, du er ikke Batman! Sæt dig ned og træk vejret og hør efter, hvad der bliver sagt Klaus. Det er Claus! Jeg er Batman! Hold så kæft Klaus. Batman! Det er Tornemagasin. Jamen, øh, hvis vi siger, at du kører budgettet forbi regnskaber lige for at sendes underskrift, så hiver jeg CVF-H er, og så får jeg lige de sidste tal til opgørelsen. Mm, ja, ja, ja. Godt. Vil du så lade os komme tilbage til kontoret? Nej, men vent, vent lige lidt. Hvad er der? Det er fordi, jeg kan ikke finde min pen. Din pen? Ja. Jeg, jeg sagde, at du skulle holde min pind. Hvor er den? Øh, jeg, jeg troede, du havde været den er Pinden har smidt for lang tid siden. Hvad? Jeg gider sgu ikke godt gå rundt med en våd pind. Hvorfor skulle jeg det? det? Det var min pind. Du lavede at holde den. Du er en voksen mand, Morten. Det er en pind. Hvorfor er det vigtigt? Det er min pind. Ej, men hold op. Min pind. Er det, det er min pind. Okay, okay, okay. okay, okay. okay, okay, okay. Hvem med den der pind? Med den her pind? Her, tag den der pind. Det er pind. Snækkede du lige pinden? Ja, det er en Hvad fanden er der galt med dig, Morten? Du er en voksen mand. Du er partner i et anerkendt <coughs> advokatfirma, og så står du og over en pind. Min pind. Prøv at den pind, Morten. Altså, pind. Øh, det er lige meget. Det, det er en pind. Nu går vi tilbage, så får vi noget frokost, <coughs> og så glemmer vi lige den pind. <coughs> okay. Okay, så. Hey. Hvad Hva er det, du har under jakken? Piner. Lad mig lige se, hvad det er. Nej, nej. Det er min pind. Du har min pinde under jakken, din fucking nærmere! Det er ikke din pind! Det er min pind, Morten! Og du får den ikke! Nej! Kør tilbage! Kør tilbage med min pind, Torsten, dit svin! nej. Du får ikke din pind tilbage, og du er dårlig advokat! Hej og velkommen til Ravnes Verden. Jeg hedder Ravne, og i dag vil jeg bevise, at cigaretter ikke er skadelige. Og det vil jeg gøre ved at ryge 100 cigaretter på én gang. Lad os tænde op! Mmm! Åh, uh, men er ren lykke. Jeg har jeg kan ikke ranke til til billfasehyrserne og Charles Åh, <tryk> oh, oh. oh, det er ikke mine. Oh, det er bare lunketelsen. Uh. Oh, det er vigtigt man kan skille tingene ad. Man skal lige uh. Så! Oh, det var 100 mig, og det skete ingen skid ved. Jeg er stadig lige bleg, mit tandkød er stadig sort, og jeg er stadig lige så sexet, som første gang, jeg stod i et par speedo's på Ballerup overdrevet og tisset efter strømhegnet. Lød med i næste uge, når jeg beviser, at hjernehindebetændelse faktisk bare skal løbes væk. Jeg tænker sgu lige 100 mere. Det Tomme Magasin præsenterer Emil på Skadestuen. Kan jeg få noget hjælp? Jeg skal bruge noget hjælp. Kan jeg få noget hjælp? Få... Ja, når det er, de, de er din tur. Kan jeg også? Bruge... Det er helt fyldt som du kan se. Jeg skal bruge noget hjælp nu! Jeg ja, bruge... jeg kan bare ikke lige se, at skal... der er noget galt med dig. Nu! Jeg skal bruge det nu! Nu! Okay, okay. Nu! Kom med, kom med her, kom med her, kom med ja. her. Okay, hvad er det så? Hva, er det indvendigt? Nej, det er det, er det her. Det er, prøv at se. Jeg har sådan en helt vild tør hud, altså. Prøv at se, når man når man krasser på det. Du skal, det, prøv at se, det skaller med... Hvad, prøv at se, det, det er super ulækkert, det du ligger nede på min tøj. Hvad, hvad skal jeg gøre med det? Du skal smøre det med noget creme. Ej, det lyder ulækkert. Nå, men hej hej! Du lytter til Nattevagten. hans mest succesfulde hundefrisør. Hvis du skal have klippet din hund, så ringer du bare til Michael. Så kommer jeg og klipper den. Den kan også komme til mig. Jeg har sådan set glad. Jeg har en saks. Jeg har en barbermaskine og jeg har noget hundoverfarve. Så hvis du har en pudler, for eksempel, skal have en hanekam, så kan jeg sagtens klare det. Jeg kan også give din chef en lille page. Jeg kan jeg klippe din mop så ligner det. Kunne det være noget? Jeg ved det kraftedt væk, det, Men uh, ring til mig, så kommer jeg og klipper din hund. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR L